CAPÍTULO 2 Depois virámonos e caminhámos ao deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeámos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo, — Tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo— Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comer e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes quarenta anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Exion Jeber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moab. Então o Senhor me disse... Não molestes a Moabe e não contendas com eles em pleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado ar aos filhos de Ló por herança. Os emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins. E os moabitas lhes chamavam emins. Dantes os oreus também habitaram em Seir, Porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cádiz Berneia, até passarmos o ribeiro de Zerede foram trinta e oito anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arreial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arreial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arreial, o Senhor me falou, dizendo — Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe e chegarás até de fronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em sair de diante dos quais destruiu os Oreus, E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os cafetorins, que saíram de Caftor destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seon, a Morreu, rei de Esbom, e a sua terra." Começa a possuí-la e contende com eles em pleja. Neste dia, começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos, que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seon, rei de Esbon, com palavras de paz, dizendo... Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me a por dinheiro e dar-me as por dinheiro à água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Ezaú, que habitam em Seir, e os Moabitas que habitam em Ar, até que eu passo o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seon, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse, Eis, aqui tenho começado a dar-te, Seon, e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra». E se 11, e uns ao encontro ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós, e oferemos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aruer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus.